тірки, промимрили дівчатка, ховаючи очі. То чому ж не веселі? Іспит складено, попереду канікули, подорож на теплоході, яка й у вісні не присниться, а ви чомусь, мов квашені помідори. Справа у тому, Софія Андріївна, почала старша на десять хвилин і смилевіша Ніна. Справа у тому? У тому, що ми нікуди не поїдемо, закінчила Ліна. Як? Немовна бігуна штухнулася на стіну Софія. Чому? Нас батьки не пускають. А ви самі? «Ви ж хочете їхати?» «Та ми не проти, але ж тато, мама...» «То чому ж ви зранку мовчали?» «Зранку був екзамен», чесно призналася простувата Ліна, «а тепер вже можна». «Гаразд!» Відчуваючи себе мавром, який виконав доручену справу і відтак вільний, Повільно усвідомила те, що сталося Софія. «Оце прокол», – як кажуть студенти. Її взули, надули, обдурили, не мов дитину. «О, ці дівчатка далеко підуть. Гаразд, щоб завтра у мене були ваші батьки». «На свою голову», – сказала це Софія. Такого болю і приниження ніколи в житті, ні до, ні після зазнати їй не довелося. Батьки близнят, такі ж мізерні, як самі їхні мініатюрні донечки, не увійшли, вдерлися і не з виправданнями, зі звинуваченнями. «Ми не дозволимо вам використовувати наших дітей». Які ж вони діти? Цілком повнолітні, їм по 20 років. Все одно це наші діти, і ми не дозволимо вам вести їх невідомо куди і невідомо навіщо. У вас є, звичайно, свій власний інтерес, а наші діти нічого не одержать. Без них ви нічого не варті, от і прагнете використати їхні голоси і талант. Ваші діти одержать два тижні чудового відпочинку, побачать золоте кільце Росії. Це мало? Вони нікуди не поїдуть, хай відпочивають вдома. Що ж, це чудова подяка за все. «Що я зробила для ваших дочок?» Цього не слід було казати, але вирвалося з пересередя, тож Софія отримала відповідь, «А вас ніхто не просив. Вони у нас такі розумні, такі здібні, такі талановиті, що їм ніхто не потрібен, вони самі собі проб'ють дорогу в житті». Софії здавалося, що вона напилася смоли. Має її повну у вухах, у носі, всюди. «Маєш, тітко, дяку!» Бігала, благала, Юльку до сліз довела, і от тобі. Ми вас не просили. «Ой, правду, – казала мама, – не роби нікому добре, то не будеш погана» а гості гукали вже виходячи. «І не надумайте нашим дітям мститися, ми на вас управу знайдемо». «Отоп справді, знайшов хтось на мене управу, щоб не лізла зі своїм добром, куди не просять», кляла сама себе Софія. Сиділа з трьома квитками у руках і не знала, куди їх подіти. Хоч би Юлька зайшла чи що. Іти до неї з таким соромом не хотілося. Юлька забігла напередодні запланованого від'їзду. Ось Софія принесла.